استغفر الله خو واورې چې کوم خلکو سوستیو کړه دوکې وکړه نو قیامت کې دا غسه هیڅ جواب نشته دی چې دا خبره وکړه نو سای ورکړه د دنیا لپاره رخصت شي شي او ما ز قانوني ځان ذلیل کړه کافر وته او نه څنګه ورشي وو پهادر صحابه د نبی عليه الصلاه والسلام په ځانې په وجله وو والا یو حب الصابرینا الله مين کی صبر نه کو سره او ما کان قولهما نذا ونا ربلان قالوا ما قداچوي ربنا اغفر لنا يا رب زمانغا بخن وگمن تا زونو بنا زمن دگونو ويسر بنا زمانغا دياتي في امرنا زمانون کو دين کي الله کو دين کي رنا زياتي شوي هداغي بخن راتو کي وسب بتقدامنا مزبوط کي قدمو نا زمانغا وانصرنا امداد کي زمانغا علل قوم الكافرين بقوم كافر فاتاهم اللہ و سواب دنیا ها نوار بکو دوی لر بدل د دنیا چا چا خیرت غوخته او نو اللہ و لدنیا مرکرا نشان ای من بات گویم چو مرک آیت تا با سن بر لبی اوستا ها چکل اپی مرک راتا نوم بے پشن او خوشحالی بوا فاتاهم اللہ و سواب دنیا نوار بکو دوی لر الله بدل د دنیا س سوله را غذا بدله داغ راته والله یحبل موسینی نه الله ب نه کنی کې کو اونکو سره اوسته برریهنا دا الله د الله دشمنانو سره با کاټو کا چې تته منظمشي اوکک الله د لفت سر را ولی یا ی لنا مننو دمان انت تو او الذينا ک جتاب دا کسانو غفر رچکاز دې یرو دو کومه تاسو الا قاف کوم بوندو تاسو باندې فتن قلبو خایزری نو بغیر زېتا نیان هم بل الله مولا کوم تسوک دین دادیو کنا بل الله مولا کوم بل ګلایم دوست تاسو ری وو نو دا غره دین دادی کوم دتون کوم نه سنل فی قلوب الذین کفروا ربہ او کتوای چیر ډیر دی وژلا ډیر دا ورترا او زه کمزور ما نه نه ورزه په jihad نه رسونه شي سنلقی زریچو بغرض مازی قلوب الذين فزرون ده کسانو کی که پرو چا ضد اروبا يرستاسنا بما اشركوا بصودای جي شرکی کرره زکه مشرک دار سنيري کی دونه نه یریږي د قبر ته خازم یریږي د جندې نه یریږي د اخر نه انا دم مشرک نو نه یاری ورته ما هاي تاسو چې شي کړه دال لا زرا ما دمونه دل بي سلطانا آ جن را لګره پاوی باندې دلیل و ما رم النار زيد د دې و بي ز ما صلمین او بد زيد ظالمانو اوس اشاره کوي او ترتا ولقد صدقكم الله ودای زرا ایشیا کرتا اوسر الله وعدو وعده فثی ایستو نوم کله جراکل تاسو دینلره بیز نی په بل وکم حتا تر دې ځا پشل کمزوری شوې سو شوې وطن آزاد مو جگلو کر تاسو فی الامر په حکم د امیر کې اغه اونډی باندې شي کم 500 کسان nastu غاهی کته زرا ګوشو یو لستانه پاتیشو او خالد رضی الله تعالی پر او پرائے او اغه شهیدان کله وا اسې تم خلافم کو دا امیرنا من بعد ما را کوم رسو دا غنا شي وي خدل تاسو تا ما ته حبون اج مینا کول تاسو هغه سره دا مینا د سې شي وا مودودی لیکي وسهابه چې نو هغه دنیا پر رسو او من بعد ما اراکم ما ته حبون شتاس ور سره مینا وا ها خو مینا د سوا هغه د فتح آغا دا وا او مینه د دو شه زنو یو دنیا کې ده فتح یو د غنیمت دا سلولو او دویم ده شهادت ده دوالو سره مینووا لکه سورت سواف راواروی اتشتم و سیپارات یار لسمیات جه را فتح و با دنیا که غنیمتو مینه ده دی سروا سورت سوافو اتیشتما تی پارا آیت نمبر 13 وا اوخرا یو بلا خبر را چه تاسو مینکو یا غیصران نصر من الله امداد الله اللہ دا طرفا و فتح قریب و فتح نزدی و بشری المومنین و زیر ورک مومنان اللہ آئید فتح سر منوان من بعد ما راکم ما توحیبون چه ستاس ور سر منوان تاسو کو خول من کم من یوری دو دنیا ستاسونا حصوبو چرا دے و دو دنیا د دنیا اراده څنګه وا چې دنیا کې د فتح ملای شي او کافر دي ذلیل ومن وامن کوم ميريد الاخره او استاد سناغه کو چې اراده اخرت دنیا کې رفعت هي اراده نه وا خدای اراده وا چې د شهيد شي صرف کوم انهما بیا وی وا ولایت از د دنیا نياف تليکم د بارا جندانو کی پدازو ولاقد عفانکم او قسم دے چاپ اکڑی دستا سنان واللہ او زوفت لینال المومینین او اللہ قاون دفضل لے پا مومینانو بانده چکلہ نبی علیہ السلام تو سلام احد او دو خود میدان دے او نبی علیہ السلام باندے گزارون دا دار طرف نکی گی او حضرت تلخار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لازنی ولے دے لازی شلشے دے او نبی علیہ السلام تسرک نپری دی نبی علیہ السلام ځمحیوېمو پدې کې شیطان اواز وکړي چې محمد صلی الله علیه وسلم قاتل شو نذیر صحابه او وی چې مونږو جنگ د نبی علیہ السلام په جون کوچاغه لاړه نو مونږه جنگ سره پاره او ډیر وی چې بس دا دینو لاړ ختم شو ها آو اوس بس کو او مونږه په جن جون باندې څه کو ډیر دازي چې میدان تر ودل چې نبی علیہ السلام لاړ نو په جون څه کو او تا سپېوي او سدينېتهانو نبی اسلام اواز کوو ال بعض الله ال بعض الله ما پهله را شي د الله بندیانو ما پهله راشي او دا اواز نبی اسلام کوو س ته دو غمونوور چېدل یو نبی اسلامو اسلام ته د نبی اسلام د فغ غمو او بل د ش غمو نو چېیکه یو ولوکې غموي او رو سور پسیلوی غم رایشنو اولو کیا غمیرشیم. او دا اللہ انسان کی خدا. اس تو سیدونا کلا چتل ایتاسو مدینیتان. و لا تلونا سٹم نالو پشابانی شاعتم نکتل. علا آدین سٹم نالو علا آدین پشاباندین. علا آدین اچاتان. و الرسول و رسول یدعو کم رابلل ایتاسو. فی اخراکم پداسی حال کیجی روست رستاسو نا. پاسابا کم غمانو رسید داستا غمو بی غم من سرد غمنا یو غم دا شکست آوازو زویم غمو دا نبیلی سلام دا وفاد چگوان لیکی لا د دیر پارا چی خپا نشنی علا ما فادا کم پاسی چی لازتا سنان ولا ما حسابا کم نباسی چی و رسید داستان انسان کی چی یرن نیم آغا انسان نده هر د کلیجی و علا سیز چی کی با یرنوی اوکه بس لاور توب می ا هر چیز کې دا څه شي کم څه کې کلیجه وی موسی علی السلام چې مسا غور زول دنه دا غنه یریده لیدې چې کله تی مار جوړ شوو او دا لوی غمی ولیدان وله کې غمت هیر شو والله او الله خبير خبردار دی به ما تعملون پاس چې تاسو کوي شما السلام علیکم می راولې تاسو باندې من بعد د غم رسو د غم نا امانته امانه نو, آ... نو آسن جوتوان یا شا تو آئی فتن چی پتولی یودالا من کمستازونا میدان ده جنگی خوب رادل دادا اللہ رحمت دی زکا غد تو میدان دی تو لی یر یر دادا هر طرف نو دی یری پا وقت کی چی چالا خوب وردی نو دا پویش چی دا سڑیز را وردی بیغم آری خوشحال دی زکا خوب خانده پا بیغمی کی گی رحمانا آج چې د زړه بچې په اسلې د یارغمې څخه په خوب صبح باندې کې ها yaxshat vaifatum minkum taifatan minkum ها نو چې کله پتاغه واخه په نسخت یې راکې سړي له خوب ورزين په وښه چې د پزله غم نشته د دې پزله ټول خوشالي خوشالي ده کجوندې پادشاه غازي دی او کلاړ نشهید دی ټول خوشالي ده او د قران د درس په وخت کې خوب راتله له شیطان وسوسه ده دایله قران نه باندې چا خبر نیمګړي واوري واري او سوج دي بدل کی او ارزګرد ورشي دربان دي نبيو وسم سي سنتاريته سم سيراوي واتوا هاي فتون يوډلان قال حمادون بداي سلا قصد کوي ان پسم دان يظنون بالله ګمانه کوبالا غير الله کې به مناسبه ظن الجاهليه دي پيشاند ګمان د جاهلانو يقولون وی هلنا ايشته منل من الامر د فد حی نامین شی انڅه کې قل و ان الامر كله لله بیشکه فدحه ټول د اختیار د الله کړه یو فونا بیان پوز امام پټی پزرو کې ما لا یذون لکا ا خبرې جنخ کار گئی ددان یقولون وایلو کان لنا کچریه منلرا مینل امر د فد حی ناشه اختیار ما قتلنا هنا نبه وجلی شی منتلتان قلوؑ کو کنتم فی بیوتکوما قوی تا سکورو نکیل بر ازل لذینا راغلی به ها کسان کو تبا علیم القتال راغو تبای ها کسان جبرا شیع پای باند جنگ الام دواجی امت زینو زڑاڑی دا دیتا ولی ابتالی اللہ دی دا پاراچ کی اللہ ما فی صدور کم پاس چی سنو استاسو کی دی ولی امام حسادی دا پاراچ کی اللہ ما في قلوب قماز جنسن استاد کې ني وللا علمم بذات صدور او لا پوره بخاوندانو د شنو باندې ان الذين في شكاكان تولوا منكم جواريد الاستاذنا يوم التقلجمان اور زمخامخ کېدو د دوړلو ان نماز اذا لو مشيطان يقين ان خويه ولدي له شيطان ما کسبو په بازي ما د دې چاغه سستي راغلي وانه ولقد حفلا وهما قسم يجاب قد الله د دین ان الله غفور حلیم يقين الله بوکن کیسبر ناگ دین یا ایو الذین امنو اے دی ایمان خوندانو لا دګونو مګیګل الذین به شان ناګسانو کفرو شکاذر دی وقالو علی اخوانیما رنخ بل دا ازر ابو فلارد کلاجی سفر کای پس مګیګی هاو کانو غز زنیاوی غازیانا لو کانو کچریوی وینائی دعوی لو کانو کچریوی این دنازم انسرا ما ماتو نا بیعمل شوی و ما قتلو نا تایو وجل شوی لیا جال اللہ دی رب پارا چو گردی ذالک دا خبر آخان سرطن فی قلوبی ایمان افسوس پسلو نویدوی کی پورز قیاماتا واللہ یونی ویمیتا <عواللعا> قول قول قول قول او الله جون دې کول هم کول غي یاري ګما جون دې کول دا الله غي چې ګما ګولې تاله نه د مقرشیوي پاغي تنه لګي حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ او شیکل ځن کدان می ځن کدان کې کوته چدا کړه لا فلا نامت اینل جمنا فلا نامت اینل جبنا فلا نامت اینل جبنا د دې غیرت سترګې نه پټيږي و دیگرات صرغ دینه پټی کی د بغیرات استری غینه پټی کی ما په هر ځینکه نه نه حضرت ما دګری دي او چې ما شاهد الله د منصور نه نه پښواله بيسترم ما یو هي او یمي چې ګولم له ګول الله کوي والله او الله بما تعملون وزيره فاز چې کوي تاسیدون کې اوس تایید ذکر کوي او बहाدري ذکر کوي ولا ان قتل دم کو تاسو الله په د الله کوي او تمي عامله شي نماز غره د نوغه ما غا با کنه د امین الله تعالی ته طرفا ورحمت د نو مهرباني خير مې ما اجماونه غره د ازنا چې دوی جمع کوي ولاي مو تم گجرې ملشي تاسو او کوتل تمي او وجل شي تاسو لا الله تو شروغه ما غا لات برا جمع کوي ها که جنگ د دنیا د پاره کړو نو حساب در سره کوي که دا اللہ دا پارو نو کامیابی ادب امیر هر حرد تورکیو سو چې امیر با د اخپل و معمورانو اندازی تا حالت تا گوری دا بازی کس نبا غلطی شوی وی او اغاو پا اخپل غلطی با نخفوی چه دا غلطی را نولی وشوا نبا اغاو با دا چشم هغه کاغا تیسم موایا اغا سر سختی مکو و نرمی ورسرو کام او بازی با منافقی څماغه بغلته کې هغه خپل غلطي له بدالایل او د امیر خلاف وکړي نو هغه باندې دانګي کیلا دا. ها او بیا ستی ورته وکه ووغلو زلهم با بیمه الرحمت من الله او په سبب د رحمد رحمت الله طرف عالم سلام ته نرم شید ویدان ولو كنته کېریو ته فزن بد زبانا غليظ القلب دې څگز رواه لن فزو من حواليك ها مخا قوارشی بوستار خوانا ستا چار چا پیرانان فاعفانهم نوحا فكذا بينها تدوي گناہ اړو گناہ مویان واستغفر لهم بغنا قاله دیلرا وشاورهم فی الامر مشوره کوا دیسره په امور د تنظیم کې د تنظیم په کار کې ور سره مشوره کوا ځکه په امور د دن کې د الله د حکم تابع نو ځکه با د دین په کار کې مشوره کین ها او امور انتظامي او کې دې کې مشوره کوا دا ځکه چې دا د دین خبرې دي، دی. دا د دنیا کارونو کې چې څا سره مشوره کیاو کنه هغه ستاخله خوخه ده. خود دین په کار کې به مشوره کې ځکه ته دې کې د الله د حکم تابع. فایزا ازم, آزم, آزم تا کله چې بقصد کو، ازم ته نه دی ویلې ښه ازم تا. وتوکل دایمې ته وې، پیښل ستاخ خوخه چې څنګه پیښل دی وکړه. مشوره د ټول نه والا، ا په پیښل ستاخ خوخه چې څنګه ته کې. کداوی د مرځه خلاف کې او کداوی د مرځه مطابق کې هغه څاخه خاله فاذا اعظم ته کله چې قسط او فتواکل الله ځان سپاره په الله باندې ان الله بيش کالایو بل متوکلینا مینا کوي ځان سپارون کوسران ينصركم الله کینال کی تاسو را الله فلا غالب لكم نشته غالب په تاسو باندې وای يفضلكم چې رسوا کی تاسو پمان ذلذینو سوق دے اګه سه یانسور کومچی یانسور کومچیم دا دګیستازو من بعد هی په د به حدود الله نا واللای پالابانی فلی توکل المؤمنون زان یوساری مؤمنان اوس دا دې ماده ورکه امیرتا اني امیر دی د غنیمت نه زان له څه شی نه دی اگر زان له د شریک مال نه څه شی نه خاص کړي و ما نې پکار کار نې به لړایې یو لاچزان زشه خاص کې او مې يغلولو او خاص کې ځان نسته شي يا دې راتلونکي بي ماغال لا پاس باندې چې ځان خاص کړې نه سشيږي یومل قیامتي پروز قیامت سمات او په بیا پور ورګړي شي ولوننسن هر نامستا ما کسبه تا شي کړيني لا یوسف له مون شي او چاته دنیا کې خیانت کړې وې حدیث کې راځي د قیامت پر ورځ باندې به جندا ولاړې اندېستی هي هغه د کوناټی سره او هغه چې څومره اغلاق کړي دا دوکې کړي راځي مناسب جندا په ولاړې ها او داګي مثال په دنیا کې شته بیرې یو څلېرې هغه به حیاې کوالي او غریب دي او داګا نور څه وسنکېږي نو ټیپ رادیو د دې واسي دي نو په باندې ګانی په جنوري دا وړه اینټین ورته لګېدل دا لګي پیسې ورته زیات دي او مسته نو ټي ویاغسته و هغه تلګه ټینټینه لګېدل او دوه کی جاڼه لګېدل دا او خپل کوه په تلګه جدا د امل سړی کور دي چې دې کور کې پردي سړی راولي خوځي ورته په دغه خوځي ورته د لونا ورته دا به حیا او جناکار دي د سترګو جنا د د لونم د د کې دا جندا ولاړه د په قرباني د دینه لګه غد خیاناته نوډیشو لګی نو ټوله تپه تلګی چې کوم دیندار خلکې چې دا هغه سالې وي چې دا د خځې پردي سړی بربند ویني په ټی باندې دغه پرديش باندې پرن فلمونه نمرایي ها هغه بربند فلمونه هم بیرایي نو دا هغه سالې دي چې دا په کور کې تاسو نه شروع ودا چې خځې ورته ګوري او دا غته ناز دي ها او دا نو دنیا کې مثال شته به حیايي ار پا په تلګي چې ته په کوردا د بهای جندا ولاړا دا دا د زنا جندا په ولاړا دا دا د زنا جندا دا ټي وي دا ډېشن ویره ته په خوځیزونو ګورکنه هانه چې لوفي غل غول فرل چې لوفي کې غول دی او هغه دې نه په صفا کړي او غول پکې پروتینو طاقت ته خپل اورا واچو کنه او خو ډوړې خو چر پکې سور کړي واچو کنه چې میتیا دې پکې کړې دي نو هغه باندې ته ویره دې په قران تلاوت ما پا تیوی آغا او رما په ټیوی باندې نو چې هغه سړی په رادیو تاسو تاخذ ورته ګوري او اوداشان نور خلک پکې راځي خبرونه رادیو پای کې دا ملکونه درته کوي او دا وي د جانور پروګرام نه پکې وین یو ځل کوم ايان سر کوم الله دا د دوکي خبره چا چې کړی دا ناغه بده قیامت پورز ده کوناټي سره هغه جندره دوکي ولاړي چې چا غوا پټ کړی دا هغه بده سره ولاړي چې چا بیزا پتکلی دا چا چلی پتکلی دا کارس بولا دی اپا منی تا باری زوان اللہ ایا سوچتا بیداری که در ازا منتیا دا اللہ کامم با بیسا قدینا پشان دا چاریچر آگیر شپکو سکی مین اللائی دا اللہ طرفا و مقواه جانم او زیدت د جانم و بیسا المسیر و بد دی درا کردی دلو دی لقم در جا تندی لرادر جیندی این دلای پنځه الله ولاو بن سیرم بیมายاملونه او الله لتون گنه پاس بانش دی یکي لقد من الله على المؤمنين په دایس طرح احسان کړی الله په مؤمنانو باندې اس باس تیم رسولا زکاچلې گله دې کی رسولا مین هم کو زم د دې د نن سنونه چې نوری را لګلې مین ان کو زم د دې د را لګلې نور نه وه ا پدې بار سره نور وایي کره د خیر کغه چې هرې لري کړل او توحید رانه راوسته د بيداتو چې هرې لري کړل او سنت رانه راوسته په لږه نور من انپو زم نن سنت دینان د جہالت جری لاله ده ایمان رانه راوسته یذو علی ما یتی للی دی با نه یا دانه چې په کتاب ورته او باند او لجوک بیا کتاب بللی و یزکی پاکی د وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ نَهَارِ ذَكُمْ کوټ راखी ويُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ خَيْبِتُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَقَلَّ مَنْ دَيْ خَبَرِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ اَغَرَّجُوا بِقَوْلِ الْحَقِّ ذَلَالِ مُبِينًا خَامَ خَاتُمْ راځي کارا کې اولم ما اصحابت ګم خَامَ خا راځي ورسې تاسو ته مصیبتون مصیبات کار اسابته پدای اوی تا مسلی ها دو چند دوی قل تموی تاسوان ناز هو منعین دیانفوسی کم داستاسو دامن دو جنا چست سمزان سر بودتی لیو این اللہ بیشک اللہ علا کل شیم قدیر پارشی بانی قدرت والره وما اصابکم آشور سرطازو دام یوم التقل جمعنی پورستم خامسکی دو دو دوڑالو دو فبیدن اللہ ندا بوکم دالان والیا عمل مومننینادي دپه جسکاره کې ممنانانه والیا عمل ل نه نافو د دپه جسکاره کیاګځان چې مناف قې کړیواقیله دامولی شي دته کا لو را شي قاتیلو جنګو کوي فی الله پلارې دا الله کې اوید په یادې کوي د مدی ته چې به شو چې ګوره پهې مدی نهبانې کافر را روانیو مشره ک د حملله کي نورازي ملګری شي را سره اي چردوي مقابله وکور ماغوي وي مله خجان ناراضي ها ويزا چې جنګ دردي نو سيرب داسې ودرېګيو له وله ځان سره خير دي نيسي دفاع خو کې د خپل کې کنا ک جنګ مشي کول نو دفاع خو کې کنا ها ما دفاع یې نشو کولې قال وي دی لونال امه کې تالانه کپوي دې منګ پجنګ باندې لتبانا کوم خامخا تابیداری هم کړي یا دا مطلب دی یا دا مطلب دی کپو دې مونږه چې دا جنگ دی jihad دی لتا وانا کوم خا مخا تاوی داری بم کړو وستا سو یعنی ابی بن سلول راه راونچی وې د خپل ملګرو سره هغه وی چې داغه jihad نه دی داغه تاسو چې خودکشي کوي که تاسو په jihad کولیو jihad باندې عمل کوله هانه ما چې کوم مشوره کړو هغه په مشوره باندې بم عمل اور تو ایت سے پیغمبر کو نی چھ واحد تراتلا تا پیغمبر موجود ہے اغا تاہرات نا د سوابو ب مشورہ باندیو کلو میدان تو وتم ومنافقو عبید ابن سلول وللہ کرکم ہم لکفر دی کفر دایو مے دین پتہ اورس دین دیاںن اکر بودیر ندی دین منند دین منافق پپلہ باندیو لا لے پتہ اورس کلک سوائی نکو کپو پرتدائنگی کلک انتا سختی که نو ٹوپوی درنا یا قولو نوائی بیا فوائیم پو قلوبان لی ما لیسا فی قلوبی ما چینی ری پسو رونده دائی که واللہو آلم واللہ پوه بیما یک تمونا پاس سبانی چی دی یہ پتایی الَّذِينَ قَال وَاکِسَان چوائی لی اخوانی اخوانی اخفل رونده تا وَقَادُوا پا اخفل امناستی خزونی ری خزو لو اطوا اونا که جرزا ممانل ما قتلو بنا و جلشایی جواب ورکا الزامی رد پیوکا قلوا فد روان انفسکوم الموتا دفقید زانون اونا مرگا ان کنتم سوار اقین کتا سرشتینی ای ود زان نا مرگ دفق سړیا ک پداغا کور کناستیون بالا مرگ را جوایا ولا تا سبرن اللذین خوشکل میدان تراشید نواجر بدر تمیلاوشیم قرآان کې اوورید شي چې نې ور سرېقانکور کې مور شي پهسپیکې اوورید شي او چې را شي قرآ پهکیینې مخجر به در ته میلا شي دو ب درر ته میلاوش و دا ارستی او ب کارتیا ده چې خوا ک او ج جوړي یو معضور د ماغوی خو قرآ معبکی د معضوره یو چې معضوره نهې جوړ دی او نیشی نه نو دا هغه ب کارتیاه د منافته علاه په کې نوتي والله تا سبر نلهځ نهګمان مکو پای کسانو بانې قودیلو جوجلی شوي دي تی س لللهپلریله کیا موته دملو بل آیا انپل ک جووندي ان جو ده بیم پهنی ضربط د دوی یور ز کوونديله ریز قور کولی شي ریز قور کولی شي بر ځخه هغه د دنیا په کارونو بانې نه شقیاس کولی ځکه د برزخه غژون د دنیا د ج نهډی بهتر دی بہتر دا دی چې الله وی رزق ورته نه لاول شی ورکول شی نو دنیا کې چې سوګري رزق خوخري ماغه تا اعظم کوي او داس ماتم کوي تو کان هم تو کین آلته ورزق چې کلنځه خوخري نه کی دا ضرورت نشته ان کامل هغه د دینه او چته درجه والده فرحه نه خوشالۍ هي سلی نه بما فاساتا او ملعشی ورته دی الله مین فضلې د خپل مهرباني نه ویستبشیرونا خوشالۍ با پاک اسانوبانې لملمې لاکو چې دې یو ځای شي بهند دیسره من خپل بیم درو سوده دینه د شهیدانو دا ارمان دی چې خدای زمونږه دا आवाज دا خوشالۍ دا وسوک دنیا ته ورسي الله را ورسولې او موږ ته پاتولګیلا واغوی په خپل را پرې نه خول چې تاسو روحونه دلال شي په بلو ګرځي او تاسو ورته وای چې موږ ته دا شي خوشالۍ ملایويږي وې روح په بلای باندې آغله وي ګرځي او ټران راکې اللہ <اللاقع> قوفن علیہم نبی یرا پا دی باندی والاہم یعنزنننبا قفوی تیرشی وقت بسی یستب شرونا nah خوش, خوش آلی ایسی لئی خوش آلی کی بنعمت من اللہی بنعمت دا اللہ وفض لنا وفضل باندی وان اللہ ویشک اللہ لا یدوی ہو عجر المومنین نزائی کی د دا مومنانو وایو بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القره للذين أعصنوا منهم واتقوا أجر عزيم الذين قال لهم الناس من الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سوره ال عمران دره هيو اوله حصے کې دره باغونو اي کې اس باد توحيد کو او دغه د شبهه کولا شبهه دا چنه ساره په وي السلام دا ابن الله وي دا وی جوابو چې دا د متشا بهاتونه دي دریم جوابو کو چې دا د 10 من البغات دي دریم بارګي تفصيلي جوابو کو او بیا دغه مه شروع کلا پایکی پینزلس پر ته ذکر کړي ده الهی کتابو یو احتجاج الاحبار والرهبان في التحليل والتحریم ذم احتجاج بالباطل ذم إذلال المؤمنين سر لهم كفرهم بآيات الله تحريفة لسم افتراء على العباد الصالحين يو تولي عن اتباع الرسول او دو لسم ارتداد عن الدين ديار افتراء على الانبیاء سوار لسم چهوئی زمنگا المقدس اول جوشوئے دیم بین لسم اسود ان سبیل اللہ او بیاد درم حصے شروع قلعا و بیان د جهاد اینفاق فی سبیل اللہ کی دا جهاد دا پار پینز اصول خودل اول عقیده و یووی درم قانون با قرآن وی درم ارکان مفعالی سلورم مال بلگئی پینزم غیر برازدار نی اداغی اللہ سمقصانو نو خودل سا پینزم قیدات و واقعی ذکر کری يو واقعا دا بدر او يو دا اخو دا خو غیر رازدار نو نفتح ممندا اخو دك لك وي دير وي خو غير رازدار نو شکست ممندا او آغا واقعا تفصيلي ذكر شوا الذين استجابوا لله والرسول دا اشارك حمراء الاسدتا دا دمدین نه اتمیل لری دی دغلت کافر صلاک ولا چې غالب شو نو صلیت راتلو دا کوم چې زخمیان شي وی دی چې دام وجری وو نو خبرابم خلاص کړو او راتلو بده دی دا خبره کوله او دی چې جبرئیل امین راغې جبرئیل امین راغې را نبی علی السلام ته خبرو کلا چې وردی ورپسین او ویو تختیدل اوی دا اواز مکو ب سفیان چتا سکی نبی علیہ السلام اشت اوی وینا ابو اواز نہ کو نبی علیہ السلام می اواز مور کو جواب مور کو بیادہ ابوبکر رضی اللہ تعالی نو می واغست عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمیاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورک او پڑی کی بیا ابو سفیان آوازو کو چلنل اولو حبل اولو حبل لنالعزا ولا عزا لکم حبل اوچت سیگی حبل اوچت سیگی نبی علی صلی اللہ علیہ جواب ور کہی اللہ آلہ وعجل اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ اوچت او دو چد شان والا ده زمانگ مولا شتا او استاس و مولان او نبی علی صلاة و سلام صحاباتوی ورزه ورپسی کم کسان پا جنگ شرکشی او زخمیان دي دی یوبل پا اتیک باندی دی او کلک و یوبلینی ولی زخمیان شوی دی دیر او چې نبی علی صلاة وی ورزه بی بیدی تا ندی کرتی دی اوی طول و تختی دل زمار زمره کله زخمی خمش یا غبی اعلان کوي زه چې تختم غافر او تختیدل الذين استجابو لله اشاره غي تکين اګه سان جو کوم من د الله ور رسول او د رسول منبر ما اسابهم القرح رسو داحنا جو رسول دیت زخمنا للذين اضطر دا کسانو احسنو چني کیګلدا منهم دا دینا والتقوزانی ساتلی رسو ستینا عجر و نازیم دل عجر لوئی قال لهم الناس چیوی دی تخلقو قال لهم الناس ان الناس آج بیشک خلق قد جمعو لکوم بتای سر اتفاقی کلی تا ستان نائم اشجائی کافرو او دین راولی گو پا مسلمانانو پسیچ مسلمانان او یا روام او اور ته چې کافر ورته اتفاق کوله په شاو هم بويره کې د دینان وازادهم میمانه زيا دي کدي لرهيمان دي خبره او وي ورځي ور پشي چې سوم را ډیر نو ډیر بمونکو وقالو دې حسبن الله پر رهم لر الله و نه مال او خزم دار پن قل ابو بني عمد من الله وا پسو په نه مد الله تر پا او فضل نو مهرباني باندې لم يمسسهم سوء چه نورة سيد الهدية تتقلیفة واتبهو رضعان الله تابعشو درزام انتیادا الله والله زوفا لنعظيم الله خواهند فضل لدي انما زالكم الشيطان یقنام دارنگ اكلاك تاسو ها شيطان يخوف فاولياءه یارئي دوستان فل فلا تخافوهم هرئي قد دينهان وخافون يري زمانا کی ان كنتم مؤمنين كاي تاس مؤمنان ولا يهزنك الذين خفدن كتاب الله راكسان يصارعون في الكفر چ کوشش کئی پکار د کفر کے، ارشاد د کفر کی کوشش کی انهم لن يضروا لا شيئا یہ کہ چرے ذرا کولے دین د اللہ دے يُرِيدُونَ لَأِرَاثَكَ لَا إِلَٰهَ الله جَلَلُهُم حَزَنٌ چونو گردے دیل ربرخا فل اخرت باخرتج ولہم عذابٌ عَظِيمٌ او دیل ر حزاب لویے ان اللذین بشکاک سانشترو الكفرا چوور ایک گاردو گوفر چبوز دیلی او سستی وا پ ایک بیل ایمان ایک گاردے ایمان لن یا ضر اللہ چر با ضرر ونکی دین دا اللہ تا شینید شے ولهم عذابن علیم او دیل را عذاب در دی دے وز تسلی ور کئی چی خفا کی گئی ما وَلَا هَسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا امیر تن تسلی ور کئی کزخمان کریئی پرواہ مکوئیم گمان دین کئی کافر انما نم لی لهم خیرن لی انفسیم چی بیشکا محلت زمان غرد نفسو نوز دی لرا دی خوشحالا پا دی با نیدی چمنگلی محلت را کرد جنی را کرد خوشحالا بیو اینما نملی لهم بیشکا محلت زمان دی لرا علی ازداد د اسما سیر پارا چیزیات کی گنا وَلَهُمْ عَزَابُ مُحِينَ او دی لرا عذاب دی شرمون کے شرمون کے عذاب واللالات تیار کردے اس علت جہاد ذکر کردی اې لږ جهاد ذکر کئ ما کان الله ون دلال یزر المؤمنین چپری د مؤمنان علامه ما انتم علیه پاس باندې چی پاری باندې حتا ترد یمیز الخبیث من الطیبی چ بیل کی پلی ته د پاکونه خبیث منافق طیب مجاهد مجاهد منافق دی وبال نبی الکین و ما کان الله او ن دلال ليت لياكم شي خبر كتا سلرال غيبه پا غيبه بانده ولكن الله علي كن الله يجتبه چونكي من رسوليه درسولانونا درسالت دفارا من يشاهو جالا چه واني ديكي رد كيه پهل من غيبه كله بانده آسورة توبه كم راضي آنور وصورة تونو كي دينا برعليان ثابته چه نبه علیه السلام پا غيبه پوئي گي سورة توبه را واروي آد نمبر ایک سو ایک وَمِن مَنْ حَوْلَكُم مِنَ دا جانا چی چاپیر استاسو نا دی منافقان باندو والا منافقان ومن احل المدین دی دمدینی والونا مردو علا النفاق لگ دی منافقی باندی لاتا احلا مهم تان پیجنی دی لرا پیغمبر تین پیجنی استان چا چاپیر منافقان دی نا حنو نا احلا مهم انگا پیجنی دی لرا رد کئی پیل میں غیب باندی چا عالم الغیب یو اللہ دی النبي عليه السلام علم الغيب ندره رسولان علم الغيب ندين ذل دالله بيا فرمائي ولكن الله علیکن الله يجدوی چونک من رسولي درسولانونا در درسالت دفارا من يشاو چالچو غالفا منو بالله نو ايمان داولي پا الله و رسولي پا رسولانو داللا و انتو منو كي جريتا سو ايمان داولو و تتا ولكم اجر نزيم نتاصل راجر لوی دي او زاجر ور کوي شومان او بخلا اوتا چې جا شم تووب کړې وې بخله کړې وې ولا يصبن الذين غمان دنك आकाशان يبخلون جي شم تووب کوي بما آتاهم الله باس جي ور کړې دي لرا الله من فضي د فلمهربانين هو خير لهم كتاب قره دي لرا بل هو شر لهم شر دي دي لرا سيطو وقونا زرده چه عميل بشي ما بخلوب بيه آغا مال چه شمتو بکره پاقبان ني او دا شمتو بکره ره ندا بده تا عميل کرشي يو مل قيامتی پورز قيامت ملائك راغه ده انسان پشکل کی گنجي لرا راغې رون لرا غه پامن لرا او برگي والا لرا غه ها يو يو تووی اږي ریڅقوالې نه وي ورته یو ورتوی چې معنا ده ها پمن مرز لری شي او سم شما سم شو سړې ولورکو بل راغې وي ته سغوالي وي چې پستر ګورو ښما ها اغله پستر ګولا سرافګه جوړ شو اوند یو سړې ولورکو برهيوال راغې هغه ته وي سغوالي وي چې بدن مې روغ شي را رانه لری شي ناجي پر اخګه جوړ شو او اغا بیان یو ساروی اغا لورکو سزمانه بعد بیار اغیق ملائی کو او بیان یو یو لورجی ویزو فقیری ما محتاجی ما دا اللہ پنون بانی سراکا زکات خیر راکا اغا ویزا دا مخپل گتلی ری مال اللہ ندیراکی ری نو اغا ویزا خودی ری اغا زور حالت باندې کا ابل لور اغیق اغه مرته دا خبر اوکړه دریم لچورغه اغه دا ټول استاد دی دا ټول معنی الله راکنه دی دغه چې ځان لکه می خوخه وایزان هغه الله علی پکې الله برکت واچي ځان لار علی امتحان نه پاره وللای میراثو سماوات او خاص الله ته پاتې کې داسمان نوزم کو دی والا او الله بما تعلمون خبير با چې کوی دا خبردار دی وڅ قباح د ذکر کې پيلي لقد سمع الله او غلطه خبرې کوي چې ترغيب انفاق تور کین يهودي با غلطه خبرې کوي الله فقير وي زده کزم نه غواړي لقد سمع الله وبداه سر او دلي د الله قال الذين غنا تا قالو انه ان الله دي شي قال فقير محتاج دي ونحن اغنيا ومن جمال داريوم سنك تبوزا وجي كما خبر اكروا اغى بول لو ليكو جل غريب من جمال داري ابله بلتي وقاد لهم الانبياء والذى بيغمران الرام بغير حقين بي جرم ونقول هم من بواه يذوقون سكه ذالک بما قدمت ایدی کوم دا پاس ذکر دیلی اسونو تاسو وو وانلا به شکالا له سنوی به زلا مللی لا بی ده هیز ظلم کوم کې بهس بندبانی مبالغه په مقابلہ جمع کی راغلی دا مراد نه فردین هیز فرد باندې هیز بندبانی ظلم نه کین الیذین کسان قالو جوای ان الله احد الینا بشکالا وعده کریم څنګه را الآن من علی رسولین یقین بنکه په یو رسول, رسول باندې حتا تر دې دینه قربانه شرعت کوم دا په قربانی باندې قربان اعمال لتقرب به اله الله کاله د بندنیز دی کیږي تا ګلو نار چې غری لره وره دا د ځانه خبره کوله الله اور د سره ویل نو قل اورتوا قجاحکم رسول من قبلی پتای سر را غلیو تاس در رسولان زمان پا خوان بیل بییناتی پکارو دلائیلو و بیل لزیو پا غمو جزا قلتم چیوه لیو تاسو فلی ما قتل دموهما الزامی رد پی کئی ولی وجل تاسو پیغمبرانولا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتین تسلیوار کئی نبیلی سلام تا مخفا کی گا کنیزبت دروغ در تا کئی نستان مخی خلقو دیکھده دیم باین کا ذابو کا کنزب د دروغو کتابان فقد کذبا رسول من قبلکو پتہ سره نسبت د دروغو شو رسولانو ته په خواسته نه جاو جا بالباینات راغل په واجنه دلائل و صبر اوسه هی کتاب المنیر او کتاب روحان ابان دی د باینات نه مراد دلائل عقلیا د صبر نه مراد دلائل نقلیہ د کتاب منیر نه دلائل وحییا کلو نا سینزا قذ الموت هر ناس زو سکون کې د مرګ نه مرګ وبراځي درته په هر حال باندې و انما توفون یو رکوما او کینان پوره بدل کړئ چې تاسو بدلیست تاسو یومل قیامت او رز د قیامت په مان زو جهان النار نا بچ کړئ ورنه خلاصې د ورنه او خلال جنته او د نشي جنته فاز یہ کینان دی وی کامیاب دے دے زندہ باد دی چې جهنم نه الله بچو جننت تلل او د دنیا په جون باندې خوشاله یې ومل حیات ود دنیا انل جن دنیا الا متا الغرور مگر سقته د خوږین دا اذنیه کې یو سورہ دی جون تیر کې ستنقل کلمنایان دیارک و یبدل کردا دارن بی زر ری کتاب د دې کورنوالی اول کورته د اوسین ودودل قبر فيه نه کتره وي و يراه نو غیرک فی دیارک دغه قبر چینجی بس تا بسرو کی وسریږي ها پا کور کی چې توسیدلی پای کی بل چاستر کی وغړیږي متاع الغرور چکلا و فتی د کین سرشی شیطان سی فتین سورته لقمان کې امرازی یويشته م سی پاراته د 18 ا يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم لا يجيء والد عن ولده ولا مولود وجازن عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا مدوخ دين كتاب لرجن الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور دغين فتحلا دوك دين كتاب الله باني دوك دو کا بعض دو ک نه ک تا د دنیا دجن ح د دو کې د تا به دوک کے وررضی کورئ په دنیا دک نشطپ لا نخوا مخیان کولیشي په تاسو با دی پیا ممال کوم پهماللو ستاسوو کېان پوی کوم او په نفسو نستاو کې چې تځانکری مال لگ یا مال الله در کی د نفسے در درکری د والله ت ما او نخوا مخهواابوری من الذین دا قصانو تل کتابا چور کرشو اے کتاب من قبل کم پخواستا سنا پخواستا کتابا کرشو اے نزارو ملیان نودا خبروا واری ومن الذین دا قصانو ناش رکو چشیر کے کررے ازن کسی رابا تیرا دیڑی ری دیو جنہ ابن مبارک رحمت اللہ لے فرمائی حلب زد الدین الا الملوک وان بارسو ورحم ورحم ورحب ہا دین نہ تبا کیگی مگر د بچانو د ناکار د لاسا د ناکار مولیاں د لاسا د ناکار پیرانو د لاسان ادا تو را وینا ډیری پدری دی ووری چکم مشرک دی اغه بتاتا ډیری پدری دی وئی ها چر گو گونی را لو کولن اویرا ها دال خوب وخت غل کدیو دا او دا ها او چکم زال مولیاں دی غاوېبہ تا تبه دره دیری وی اذن کثیره بدره دیری چې مساله کې نوزان د وسن کله کا امتحان د وزن کله کې اسی نه چې قراری او یو گزار سره لالي تا تم تمچې نه درځه ولاس چې ښا مارتا وګوره کوم یاردہ اسی نه چې ځان داسي کین ځان کله کا حا چې ځان وکلک مساله کې داخل سیلادت دې ترازو نه وکیږي بعده ردی بویل کېږي د توازن ټینګې من ځ نه دا کسانوونه آ رککو چې شیر کېګړی زن کاجی را بعد را دی ډیې چې الله تظان ن دی کې او دله کتابته نه پهځ کې به در تمخی تډی خرډان را ځي دا خډان نه به اوړی وین ت برو کجر تا او برکه په تک لیپو نوبانې ت تکووه نبچ کې د سستاینا په ننظر لکه یقین دا کلک پې کېدل من عزم امور دا د پخو کارو نوونهوي زمونږ استستا سرمایل۔ الله محم تواهې ز سره چې خللقرآ نور الله مقد هو بهوي من عظمل عامره دا کلک پې کېدل د ځواانو کار دی و د خض اللهميتهقلله نه زجر ورکي کله چېواغ اللهخواده دا کسانونه او تلولې داوا چې وړی شو کتابله تووبنو نه خا مخه بهیان به کوي ددي ل الناسې خلکوته والله تک دومونونه نه لران پانا بغو ورا ازهرهما وګرځو دې لارارو سد شګانونه پټوي بینه زمون استاد علامہ محمد الطيب طاهری پدیده باندې د کانسل عمل ها یو دوی بارتن به ذکر کول یو دان وی پښونو وی سپبا نی تلسمجل دایلی کلمه عطا الله العلم الى العالم الا اخذ الله الميثاق منه الا يكدمه الله نه دې ورکلې لم یو عالم مگر الله واده غستې د چې دا ب نه پټې او بل روات ب دا ذکر کوو ازارهتهاللی ما یو خېته سلطانه السلطانا ته تنکل چې رتن فلم نهلوونه چې کله تا ی عالی ملیدو چا هغه د بعد چا نو دربار ته ډیر دي نو په یشي چې داغل ملا داغل دا ملاې دا سلطان محمود ی ورو او حسن تهویللی وی باچا دې ملاقات لرېږي او سلام له دې راځي ها هغه ورته وی باچا دې زما سلام له نه راځي ها وی ولې تاسو اولو الامر نه يې واولو الامر منكم روسه بصوره نساء کې راشي 58 نمبر هي اتکي هغه ورته وی زه له اتي ما ما خدای ته اته څنګه لیکره د باچا نو د علما داته مقام چې باجهان خپل داوی دربار ته نه تل داد علما او مقام وکړو ها یو بچارې دی او عالم خوال را روان دی یره دسر ملاقات کوم خبر ورتر کوم دی عالم د چپادو لګیږي دی روان دی د ما خوالا ماغه د ډوړې نه غټه غټې شروع کړي او ځان یې ساده کوي چې زما دربار تر نه شي داد علما او مقام ها هغه بچانه ته وی لکاین شنه ولی بلکه بادشاہ بادشاہ در خپل دربار مليکول আজি نه چې تاملې پیدا شي او نن را للیو تل کې شنه اول تل کې شنه کثیره لراکل ولات دمونون وبټوي دلرا قران الهل من کې دل دل کوم او اوغا আজি وي پدی باندې غیرت کوم او دا کوم اغه وتر قران نو یو بل ته اقار ور دي یاد او چې قاره ا نو هغه یو بل ته موکا کتل چې دی وکړه ګیریږین ما هغه ترบุรี پوجرا کې پروته په ګټه واستړې شوه د ډیر غات په قبل ته غوولې دي ما هغه له تلې خپل ترบุรี جسنګ له تلې له نو تلې د کورته ا کور ته نن وته لاول راغستې ده غاټ او هغه یو د خپل ول راپري خيري د راپري شری هغه چې رې کړی وای مړ اکلمه تبا اکلم ها خلک راځي مې شي دي وې دا سکه زالما هغه چې زننن په خانقابه غیرتونه کوم نو کېلې به کومه په خانقابه دې کړی ها خانقابه آځبانا کړی دا نور خانقابه قدر نه پیژني قران یې ځبانا کړی چې زه قران ډیر قدر کومه او قران ډیر کمالي کتاب دی دا دې کوم چې کله مسالې دا قران راشي قران ترجمه راشي نو به دې تخسي ها دې قران قرطا او فضائل ذکر کوي او چې ګلره قرآن مان نه ذکر کړي نبيہ بدن نه تستي ولا تک تمون ونو پټوي دلرا فنبذوه وی غرزو تیلرا ورع ازه ري مرسول شاگانو ن واشترو بهي ثمانن قليلا وی قرآن منس کې مدل کوي ندي احکام پزان امنا په دنیا کې راولا واشترو بهي ثمانن قليلا غره کپدي باندې د الگ دنیا پدې سما اشترو نو بده اچ دی بیا لا تنسبن الذين غمان مكو باقسانو يفراهونا چه خوشحاليك بما آتاو پاسو چدوی اقلل و يحبونا منك يحمدو چدوی رسي پا دکنشي بما لم يفعلو پاسو چنی رکنی فلا تنسبن هم بمفاظت من العذاب غمان مكو پدوی با نخلاصی دا عذابنا فريخ حلق با ندا غمان مكوان چې خوشال یا چې زما د سی پ شي او ماار خلک بعد دری بیان کې او داسې به در ده او داسې نر ده او داسې کار کوي او داسې ت کوي او کارې کلی نه دی ددن خوشحالیې چې ما دا کارو کوو دا کارله هم اذاب وونهلیدي لهاعاضاب در دنا کو دا دتهید را وړی بیا چکورې جهات ک کې کمال لګ دی مسله دپار وويول لای ملک سراعتې ولار خا زلال ربا چی دا اسمان نو د زم کو دا کس کې دا الله د پاره وکا ان ها نوی چی خسته کی هغه وز چې دا سترګې تورم دا شون دې سری کوم ځان خسته کوم نو دا, دا خاوند د پاره خسته کوم چا دا پاره نو چا دا پاره ځان خسته کئ ته چې کې نو دا چا دا پاره وکا دیو الله د پاره jihad ککه کمال لګی ک ځان قربانی ک الله لزان قربان ک دا الله د ولله الملك السموات والارض فاسل الله رب العالمين نظم كلان والله هو على كل شيء قدير او الله پارشی باندې قدرت والے این فی خلق السموات والارض دا کوم خبره ذکر کئ اصول کی ویلی دي عقلی دلائل مساله توحید بیان شو عقلی دلائل این فی خلق السموات والارض یقینن پیدائش د اسمانو نظم کوږي واختلاف الليل بدل دوشبی و النهار اوروجی لا آیات خامخان کی لغول لال باب د پار د خاوندان او د عقل اوس الذین یذکرون اللہ قیام و قعودا دا الذین مشخص ذکر کئ اوا اشخاص ذکر کئ اودا آل اوصاف المؤمنین ني منغه ویلیو آ گسان چیا دی الالا را او الالو بنا سوال جنوب بین پالخون بانی هر حالت کې لایا تف کونه في کرکي في خلقي سواې پ داش دازمانو وال د عزمکو کې اوي نا ا زمنګ ما خلقتهزا تا تعې پیدا ک دا باله باسه صبحانکه پاې د تا سو چی داخل لکو ورطا فقد اغزید بتا و بتایسرا او دی شرم و غلرا و مال زالمین من انصار نشت زالمان لسوک امدادی ربنا اننا سمینا دوس اسبات د در رسالت کئی مسئلہ توحید بیان شو حق لدلائل او صحاب المونینی بیان کل اوس اس بات در رسالت کئی ربنا اے رب زمنگا اننا سمینا بیشه کامنگ آوارید منادین دی آواز کون کین آواز یو نادی چی آواز اکو لیل ایمانی پترد دی ایمان ان آمینو بی ربکوم دا چی ایمان راولی پر ابستاسو فا آمان آنو منگ ایمان راولو دا اغا منادی آواز آغا چی چاوری دلیو نبی علیہ السلام دا مسئلی چو دی آغا بیان کئی آغا بیان کئی سه خلق ده یو طرف نه رازی سه ده بل طرف نه سو ورته تکنزلی که سو گی پکانو لی او سو بی دوکانی تو که نبی صلاة و سلام اغا بیان که او اغاق پل بیان جاری ساتیم غرمش و او دارب و گرمی دا دی رضیات دام اغاق زی که یو ماشو مرالا او آمد و رفت بن شو دوکانو نه شو او خلق تل را تل بن شو پدا واکه مایشوم رااله اوی براوړې د مخ لاسو کو ځانه دړي سواندلې ها اماشوم اورته وي ها ته بس کنه اوی بچې ځا الله پدیراله غلې ها ځا الله پدیراله غلې مونی پوي او